Там дали йому їсти та ще й заплатили 15 крейцерів за день. Так тяглося аж до пізньої осені. Кость ходив щодень на роботу і приносив по кілька крейцерів додому та віддавав жінці. Про лічення ноги він не думав, а Костиха ані син не пригадували йому того. До старої Яцевої помесь не ходив, бо не було коли. Костиха не докушала вже чоловікові так дуже, бо не коштував їй нічого а все ж заробив додому кілька крейцерів. Але наблизилася сльотна, холодна осінь. Костова нога раз більше розранювалася і боліла, бо навіть не мав у чим гаразд вимочити її, хоч би раз на тиждень. Кость стогнав усе більше по ночах, а одного дня, зібравшися піти за своїм звичаєм на роботу, вернувся такий з сіней і сказав жінці, що сьогодні негоден зайти. Костиха гадала, що старий перележить один день, той не казали нічого, але коли другої і третьої дни Кось не міг злізти з печі, а по ночах стогнав і ойка від рани, вона не змогла своєї безсердечної люті вдержати в собі і виляла її на голову Костя. Гіренька моя година з тобою. Чого ти мені світ зав'язав? Якби тебе був дідько не надніс до села, я була б нині не такою господинею. На такі щоденні привітання Кось не відповідав нічого хібав. Постогнував. За такими самими словами кидала Костиха чоловікові на піч кусень хліба або ложку якоїсь трави, що лишалася з полуденку або з вечері. Старий лежав на печі, як той біблійний лазер. Він по цілих днях майже не злазив звідти, бо й це приходило йому тяжко без чужої помочі. Якось раз зайшов до Костя той багатий шляхтич, у котрого кость молотиви заробляв. Він був його кумом, і хресним батьком Дмитра. Був це чоловік бувалий у світі, делегати депутат до різних комісій і мав значення в селі. Його поважали і боялися, звали його Шевком. Костиха також мусила його респектувати, бо це був чоловік бездітний, а вона признавалася до своятства з ним і мала надію, що колись може Дмитросеві дещо капнути від нього. Шевко поздоровив Костів шляхетським звичаєм і просів на лаві під образами. Костиха не знала, де йому місця знайти. Вона витирала фартушину лаву і стіл перед сільським дукою. «А що там, пані Константій, не здужуєте?» – звернувся Шевко до Кості. Костиха побоялася, щоби її старий яким словом не зрадив. Скільки-то він від неї мусить витерпіти, то й заговорила зараз. «Ой, зле, пані братці!» Така біда, що, Господи, по цілих ночах не спить, бідачисько, аж серце крається з жалю дивитися на його муку. Бідний так мучиться тою ногою, а я не знаю йому радоньки дати, не так ногою, як твоїм гострим язиком та нелюдяним обходом зі мною, каже, стогнучи кость. Та то, пані братця, ложки води мені не подасть, тільки навигадує, не проклинає. Та що бо ти, Костю, говориш, Боже мій. «Чи я би тобі не рада?» Костиха хотіла заговорити чоловіка, бо Шевка боялася, як вогню. Шевко знав від людей, що Костиха вердує старим, і хотів наочно про все переконатися. «Тихо!» – гукнув він на Костиху. «Нехай говорить, яка то моя сеструня милосердна!» При тих словах так гостро подивився на Костиху, що вона аж закам'яніла коло запічка. Старий осмілився, та й каже далі. Я тут лежу як лазер, та нібито у власній хаті. Вночі то мені ніхто води не хоче подати. А скільки я напрошуся, щоби мені дала якийсь старий горниць із теплою водою. Я вимочив би ногу, та може було легше, а то ні, та й ні. Скоріше би в каменя води допросився. А хіба ж я не заробив собі настільки, щоби для мене якийсь старий черепок був? Ой, Боже мій, Боже, уже всі гріхи тут спокутою. Кость був чоловік терпливий і несмілий при жінці, та тепер, видно, вся терплячка скінчилася, немов прорвалася гребля, що здержувала всю накипілу жовч в його зболілім серці, виллялася бистрим потоком. Шевко зморщив своє грізне чоло, приступив до костихи, що стояла ніж ні мертва, і, торкаючи її пальцем до самого чола і, вдивляючись її бистро в очі, проговорив. «Виджу, що моя сеструня ящерчого роду, але я тобі кажу, що як не будеш з цим бідаком по-людськи обходитися, то не лише й стебла не запишу».